de noapte șase. Cercetările din fizica cuantică și din genetică au dovedit un fapt care este consecvent ignorat din diverse motive. Și anume, fiecare entitate a realității universale este unică. Nimic din ceea ce constituie realitatea universului univers nu are un identic. Este inexprimabilă și de neconceput, spun înțelepții lama. Spun rezultatele experiențelor fizicienilor, ale geneticienilor. Și atunci, oare de ce continuăm să ne imaginăm Universul populat cu entități identice pentru care concepem reguli ce ne se par potrivite? Și tot din învățăturile vechilor lamaș afirm. Și motivul existenței formelor unice în univers. O formulă explicativă care exprimă după cum urmează. citez. Niciun lucru nu apare producându-se de la sine, fiind el însuși cauza apariției lui. Niciun lucru nu apare produs de un alt lucru. Nimic în capătă de existență o cauză. Nimic nu capătă existența întâmplător. Tot ce capătă existența există dependent de niște cauze. încheia citară. Iar acceleratoarele de particule de mare viteză au dovedit că protonii și neutronii, particule elementare ale materiei, supuși unirii cu un flux de energie înaltă sau foarte înaltă, nu se mai divid și transformă fluxul de energie în particule elementare. Or, un astfel de adevăr vreau ne-ar îndreptăți să socotim toate faptele lumii noastră altfel și să le gândurim văzute într-o altă lume? Am început gândurile de astăzi cu aceste afirmații pentru că modul în care societatea omenească reduce opțiunile liberului arbitru mi se pare un motiv de îngrijorare. Am să mă mai folosesc de un citat din învățăturile orale. Citez. Fiecare din mișcările noastre fizice sau mentale este rodul unor cauze provenind din tot universul și are repercursiuni în tot universul. Astfel se desfășoară jocul fără început cu muscibile al activității care este Universul. Ceea ce ar însemna că toată activitatea noastră actuală, și materială, și spirituală, se fixează tot mai temein pe o anume cale ce se arată a fi o capcană. Nefericire nu este acest fapt. Intrarea sau fixarea în o capcană este o chestiune de opțiune. Din nefericire, în cazul de față, noi deschidem o capcană în care se vor trezi oameni nevinovați, generațiile din viitor. Și nici acest lucru nu este grav. Grav este faptul că vor fi închiși în capcană, fără informațiile și fără energiile necesare pentru a găsi soluții. Deja parte din generațiile de tineri cu care suntem contemporani se găsesc într-o astfel de situație și suntem mar, la spainul care îi împinge la o atitudine paradoxală la care asistăm și pentru care nu găsim vinovați de ei. Ori ar trebui să gândim, după un model asemănător cu, citez, tot ce există, există în relație cu altceva, se sprijină pe altceva și nu există decât în virtutea acestei relații. Din cauza acestei relații, care este suportul indispensabil al existenței lor, indivizii și toate celelalte lucruri nu au o esență proprie. Sunt produse a căror existență se datorează întâlnirii și coexistenței unor cauze. Nu sunt nici autogene, nici autonome, și, în consecință, nu sunt decât niște număre care acoperă o vacuitate de realitate intrinsecă. Am încheiat citatul. Abia atunci am înțelege că tot ceea ce catalogăm ar fi rezultatul unor experiențe care s-au petrecut și al căror parametri am înscris nicio sunt în tabele, grafice, rapoarte, etc., sunt niște imagini aproximative ale unei realități care se modifică în fiecare tipă și care stă ia modificarea și nu experiențele la baza unicității ființării entităților din univers. În realitate nu există acțiuni sau activități care să poată fi standardizate, totul trebuie privit în prisma liberului arbitru iar consecințele trebuie catalogate ca amintiri de care să ținem cont fără să ne lăsăm marcați. În lumea noastră se poate auzita tot pasul. Așa se face după modelul din confort statisticii, etc. Și totul a devenit excesiv, limitând gândirea la limita la nesfârșit gesturile ale unui trecut Nemorat. Doar că realitatea nu ar mai fi realitate dacă nu ar putea să fie consecventă cu propria sa evoluție. Ea se schimbă în fiecare clip pentru că orice acțiune este o cauză care produce un efect. Iar entitățile universului, inclusiv noi oameni, sunt unicități care aparținem unor patrici, destinate păstrării coiziunei evoluției pentru că altfel s-ar instala haosul și totul ar deveni supus de viziune. Ar exista cauze fără efect, efecte apărute fără cauze, opoziții în termene aceleiași cauze, etc. Cu acest fapt nu poate fi permis decât în existența unei matrici pe care universul o supune dispariții sau modificări.